A Bertrand General Cans <laughs> economic She also graduated for non-judюсь. Thank <laughs> you. cochle m doll Thank <laughs> you. Best land, the sea, the sea, the snow, the earth. There is no very heat here at all. We turn to the same edge. אכלו מכייפים. (מחיאות כפיים) טוב אז אנחנו בשעה השנייה של מעדן גבינים עם האורח הנכבד שלנו והאהוב שלנו קובי אושרת ועם יופי של שירים, חלקם מוכרים וחלקם פחות מוכרים, כמו השיר הזה, מתוך פסטיבל נואבה 78. בנואבה דגים... כותבים שירים. כותבים שירים, מסתבר. הדגים שם הנדרים. אתה לא רוצה לאכול אותם, כי הם מדברים אליך. כן. <laughs> <laughs> <laughs> או שרים אליך. <laughs> ויגאל בשן מביא אותנו לשיר הבא.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 זה בושה וחרפה, ואני חושב שזה אחד מהשירים הנפלאים שאני כתבתי. קובי בשביל זה אנחנו פה במאדם ובניל, ואנחנו okay. נשמע עכשיו את הגבירה מול האגם, ומעט מהכבוד שאנחנו יכולים להחזיר את נאומי Celigma Hivá bezwaben fla Mi fraket mit Ve lo zo Santear Bemerkez A Salon Sifari Tavim Pzorim Lelo Seder Hayao Celilim Shelo Notnu Lelishon Shereg Fue Echadar Lelishon Hibohan Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar Echadar We never managed to sing a song. She wrote the song of our song Like a letter that was written on us. She wrote the song of our song She always was a zikharon That was a song that was written on the earth. She wrote the song of our song and he did not serve us until we heard until we heard until we heard until we heard once I asked to ask the wind and asked for us in front of the כאילו ציווה לעצמה את הסוף, שיבוא כמובן בליל קיץ חם, בליל קיץ חם ותרום. היא כתבה את השיר שלנו, לא תמיד ידענו להקשיב. היא כתבה את השיר שלנו, כמו מכתב שעלה ומשיך. She wrote the song, song of our song. The song is always a song of praise. That is not a song of praise. She wrote the song of our song. And she did not stop us. Until we heard. Until we heard.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 טוב, עכשיו אנחנו, אני רוצה להגיע סוף סוף לתשובה מוסמכת. אני שאלתי את תלמק שהייתה אצלנו כאן בתוכנית, היא שלא היו דברים מעולם. לעומת זאת יש ציטוט של עוזי פוקס לעיתון ב-74, שזו בעצם הקלטה שנייה של השיר, והייתה הקלטה מקורית שבה הושר...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 אגיד לכם, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שכתב אותו אדם בשם מנחם מליניאק. <laughs> מנחם מליניאק. עכשיו, אד, הסיפור שהוא, הוא שהוא נתן את, את השיר על דף או לססי או לך... לח... לא, לסאסי, לסס, לא שם, שם בחזית. ב... יכול להיות, בחזית. כן. וסאסי הביא לך את זה. לדעתי הוא היה רופא צבאי או משהו כזה. יכול מאוד להיות, כן. הוא נתן לסאסי וביקש ממני שאני אכתוב לו את זה, ועשינו את זה די מהר. זה שיר לא מוכר, זה שיר יפה, סאסי שר פה נהדר. זה נקרא סופה מגולן, והנה נשמע את זה, ואתם תישארו איתנו, כי אה, יש עוד המון המון שירים, והרבה הרבה סיפורים. והנה סופה מגולן, סאסי קשי.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 הסופה מגולן, הסופה מגולן, תתגדם והרוח נושפת. נושפת! הסופה מגולן, הסופה מגולן, מרכבות הפלדה היא הוטפת. הסופה מגולן, הסופה מגולן תתגדל והרוח נושפת, נושפת, אסופה מגולן, אסופה מגולן, מרכבות הפלדה היא הוטפת. עם מרכב הפלדה העוברת, הכופף גבולי הצמחים.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 אסופה מגולן, אסופה מגולן, מרכבות הפלטה היא הודפת. אסופה מגולן, אסופה מגולן, תתקדם והרוח אשפת. אסופה מגולן, אסופה מגולן, מרכבות הפלטה היא הודפת. So funny, girl, I'm so funny.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 עם שם לא פחות מעניין, קרחת. יונתן גפן כותב את המילים ואת המחזה ואת המילים. אגב, את הבימוי עושה ז'ילברטו טופנו, שהוא במאי תיאטרון...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 וזה הקאסט. אתי עמית הייתה הכוכבת של להקת הנחל על... בתוכנית שמש במדבר, אתם זוכרים את כל השירים? חפש אותי, תוכנית שכתבה נעמי שמר, דרך אגב. ואחרי זה ניחוכי חציר, <מכל> אמר <מכל> לי יובל כן. וכאן יש, יש רשימה של הצגות בכורה, המון המון הצגות מתוכננות. הלך קצת פחות, הייתי אומר. זה <laughs> <מכל> בדיוק היה בזמן ששיער רץ.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 כן, זה לתוכנית הבאה הבאה. שימו לב, 1970, אני הסולן בשיר הזה. כשהיו זמן זמרים, נראים, ישו לכן וקובי רייך. מי מנגן גיטרה כאן? סנדרסלום. שלמה מזרחי. שלמה מזרחי, חבר טוב שלנו. חבר טוב, תעלה שלמה. שלמה היה גם כן כאן באולפן, ואפילו ניגן לנו כאן את התקווה. נכון. כן? כן, כן. היה להם בסיסט האנגלי שנקרא שלדון, גבוה מאוד.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 like 10 תנו לנו לצאת מתוך קרחת, וקובי אה, אושרת היה כאן הסולן. יש עוד שיר אחד שאתה סולן, אנחנו נשמור את זה ל... אחרת. להזדמנות אחרת. אבל, כפי שכבר אה, הזכרנו, בעצם כאן נוצרת שותפות עם קובי רכט, <אח> והיא אה, מתבטאת קודם כל בשובבי ציון. עם, לא, uh... לפני שובבי ציון, היינו כן? הקוביות.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 afin la amor Bacucelli mi ve الم va farmi fetta الve עכשיו לבית נוספת, בין הריביים ובית שיסט עם תפל, קיץ של ים כחול עד כאן האופק, תמה נשלם עד שיבוא עוד חופש. עוד מעט אראה שוב את שתי עיניה, ואולי גם מסוף סוף תציץ, ותבחין בזה שיושב מול חניה, וחולם לו בהקיץ. באנים לבעון לחזור לבין הספר, בין העליים ובג'ינס עם תפן, קיץ של ים כחול עד כאן, האוה דם ונשלם שיבוא עוד חופש. סוף הקיץ בא והשמש שופש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 את כל המילים באלבום הזה, דרך אגב, כתב מיץ' הילר, שהוא כותב אנגלי שכתב איתי את כל השירים. זה הוא שכתב לאדם את הגרסה האנגלית של יש, יש מוצא? אין מוצא? יכול להיות, יכול כן, יכול מוצא, להיות אבל... מאוד, כי הוא היה קשור לשלום מוצא, ואדם היה שלום, של שלום מוצא. העיבוד של קובי, נכון? ברור. أو... כן. החריקות וההיסים על חשבון הבית. ככה אי אפשר להתבלבל.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 מיד אחרי פסח, ככה שיש למה לצפות. והנה בינתיים, מתוך זהו זgettable... זה, חלב ודבש, מוזיקה. מעבר למילים, זה שמו fails, של השיר. Genau. Premium> When the Vertical Foundation All but not to the same ici She closes her head Each step lets us fünf women אה עכשיו גם באינטרנט. כנסו שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. <מח> ניתן גם להזין לנו חי על גבי ה-WW. אז לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM